Hedi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe e keqja e gjërave është ato të reja, dhe çdo gjë e re është bid'a, dhe çdo bid'a është devijim, dhe çdo devijim është në zjarr. Të ndëgjuar besimtar. Folim në hetmen e kaluar për rëndësinë që ka njohja e rrugës së humbur dhe Lërgimi për njëse i rrugë, edhe të reguam shumë argumente në Korani dhe nga sunneti i profetisë sallallahu a.s. Të cilat të regojë rëndësin që ka lërgimi në rruga e njëzë të humur, në rruga e të paditurve, në rruga e njëranteve me gjithën lojtë të tyre, dhe kundështimi i rrugës të tyre. Sot dhe të regoj me lejnë anod më dhëruar përse ne duhet i kundështoj më ta. Përse ne duhet të distansohemi nga rruga e tyre, nga rruga e njëranteve, nga rruga e të paditurve, nga rruga e tyre të cilë nuk e njohin Zotin e tyre dhe nuk e adhërojnë atë, për kundrezi njohin Sheitanin edhe adhërojnë Sheitanin dhe i binën urdhëve të Sheitanit sepse njerëzit dhulo e janë o adhuruës të Allahot, o adhuruës të shëtanit të tret nuk ka dhe kush nuk adhuruën, Allahun dhe adhuruën shëtanit e përderi sa njeri u e ka njohë të Allahun dhe adhuruën pëtëm Allahun dhe dërgohet në rrugë e atyre që adhuruën shëtanit dhe të distancohet në verpim beprimet e tyre dhe mosun gjaj atyre e të regohet për të shumë argumente ma se dikush mund thotë shfarënësidë madhe pas e këtë qështje që flitët ka shumë për të të tërgu u që nga tërgu këtë shumë argumente Për këtë e sënë me do tërgujmë sot rëndësin që ka këtë qështje dhe përse ka urdruar islami që ne mos një gjajmë mos besimitare dhe me gjithë lojtë të tyre dhe pse kemë për dhe ty nërgojmë nga rruga e tyre Sëpari Së parë i themi që Allah i madhuruar dhe i dërgujë ti sa në Allah, në një selim ka urdhuruar për të që që ne të largohem në rrugë e tyre dhe të disansohme në kërrungë dhe në kandaluar ti njajmë atyre dhe përderi sa Allah, dhe i dërgujë ti në ka urdhuruar për të gjë, nuk në ngellet neve nëse jim me të vërtet besimtarë të vërtet vetëm se ti bindemi urdhëve të Allah i dërgujë ti. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakun lahumul khiyratu min amrihim Nuki takon as i besimtari ose besimtareje na ato çështje, në të cilat ka vendosur Allahu dhe i dërguar i tij, që të zgjedhin ato. Nuk i takon besimtarit të kuj zgjedh ato gjëra që ka vendosur Allahu që ligji i të gjërave është kështu ose ashtu. Si ta ketë vendosur Allahu i madhëruar? djinës të vëlllojmë të dhuruar e ka mohuar besimin atyre të cilët nuk punojnë që të hesin e ligjën që ka vënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem me me lein Allahu i dhuruar në kontradiktat e tyre të të ende nuk ndjehen të kënaqen me këtë gjykim nëse ata vinë të gjykohen tek profeti sallallahu alaihi dhe sellem dhe nuk dorëzohen. Qoftë Allahu i dhuruar, fela rabbika la yu'minun. Për shkak zotën ata nuk besojnë. Hatta yuhaqimu ka fima shajara baina hum. Derisa ata ta të, të marrin ty si gjykuës në kontradiktat e tyre. Thuam me leje ju do fimin fuzim haraga mimma qadayt. Gjithashtu ata nuk besojnë derisa në zemrat e tyre mos ndjejnë as yllë ngushhtimi në gjykimin jotë që ti ka dhënë. O ju selimi te selima vetë të dorëzoni. Por derisa Allah më dhuar dhe dhurat ia na ka urdhëruar për të gjitha, atëherë detyren e dorëzomi e kuptuam apo nuk e kuptuam ne qëllimin se pse i më urdhëruar apo ndaluar në kjo gjë. Ëmegjithatë, mendja e, me e dobët njerëzore ka disa synime të islamit përse Islami ka ndaluar për njësinë me mosbesimtarët dhe për njësinë me veprimet e tyre dhe me rrugën e tyre. Për këtyra është që mosbesimtarët të çdo veprim që bëjnë ata, veprimet e tyre të gjitha janë të ndërtuara në humbi dhe në shkatërim dhe në devijim, qoftë kjo në çështën e aqidës, apo në çështën e adhurimeve, apo në çështën e zakoneve. Apo në qështit e sile dhe moralit të tyre Të gjitha këto janë dërtuar Më i bazat e humbjes dhe të devijimit Nga rungë e vërtet Edhe si e tilë Besimtare duke të disë nësot për tyre Që më zbëjve prime të tyre Se nëse bëmve prime të tyre dhe uafroat A tyre në të dhe forme A të e ka për të marrë A të që do marrë në ta të këllohë Anë syrë tjetër është Që për njësimi me ta A të të të të të t e bën njëriju që a i tjetë në djekës të tyre dhe bisht të tyre. Duke e kuptuar, ose duke mos e kuptuar, të, dhe kur besimtari ndikë rrugën të tyre, atër e është lërguar në rrugë e besimtarve. Sefse rrugë e besimtarve është diçka tjetër, nuk i njënë rrugës të tyre dhe ka dretjim tjetër. Allah s.w.t. ka thënë në Kur'an, o me ju shakikër rrësule min ba'di ma të bejjën e në luhuda, o jetë të bejën Në vallihima të valla, o nuslihi gjëhenne me vësëet mësira, të të kushe kundështonë profetin, në basi jërë së tjaruar u dhëzimi, dhe ndjek rrugë tjetër përbësh rrugës e besimtarve, dhe rrugë tjetër përbësh rrugës besimtarve, është rruga mos besimtarve, dhe rrugë e tyre është dëgje që vepojnë ata, e cilë e bjë në kundështim e ligjit Allah subhanu wa ta'ala. Po dhe kush ndjek rrugën e tëpër zotëve besimtarëve, ne i japim atij atë që mori dhe e fusim në xhenem. Dhe kjo tregon që ndjege rrugës tjetër pas rrugës besimtarëve, e çon njeriu tek dashkimi i Allahut subhanuhu te ala dhe e bën atë që të, të ndjeqi mos besimtarët do të bëhet pjesë marëse rrugës së të tyre së katërt. Përgjësimi me ta, qoftë edhe në pamjen e jashme, do të gjërat do të cilin ka dhënë Allahu, atë ai bëj. Nëse ne i bëjmë si punë të tyre dhe unë gjajmë të tyre në to, ose në disa gjëret të cilat janë të vijuara, por janë veqëri e tyre dhe nuk i bënë në skush përveç tyre, përveç mësë besimtarë, nëse ne i ndikim ata në to, atëhere të adimë se kjo do në gjashmërie e qënë njëriu që ti, të, të ketë njëloj përpudhje në dëmit tijë e në dëmit mësë besimtarëme. Dhe kjo doj përpudhje në dhe primë e qënë që njëri Edhe ta pëlqej atë që thonë dhe që veprojnë ata. Dhe nëse ai e pëlqen atë që thonë dhe që veprojnë nga ka, atëherë ka pëlqyer të kotën dhe kush pëlqen të kotën, ai i bashangjitet të kotës edhe humbet rrugën e vërtetë. Edhe automatikisht kush pëlqej të kotën, do të humbasë rrugën e vërtetë. Edhe ta pëlqej veprimet e tyre të cilian janë humbie, atëherë ka puthur rrugën e vërtetë. Dhe këtë mund ta shikosh në realitet tek njerëzit që jetojmë. Rëthmesh Në shdo njëri për i tyri që i njënë mëzbesimtare Në një cilësi Kë për të parë që a i Uren të kundër të në kësaj Që është urdri Allah të më dëruar E uren sepse a i A i shumë është lidur Me zemë rëtime mëzbesimtare Sa i vjen të trup të zbetoj ligjin Allah Dhe në të kundër të i duke që është normal Kër a i e si ata Edhe kjo qënë që a i të përputë Në i pjesë të rrugës të tyre dhe kjo është një humbje e vërtet. Si shka thënë Allah i madhruar, o me i ja si lëhu a rasulë, o fa ka të dhalla dhallanë më bina. Kushe kundështonë Allah i dërguar e tje, i ka humbë me i humbje të qartë. Zdo dhe kundështimi urtët Allah, suha në talë, është humbje për njerim. Pik tjetër, është se kundështimi i rrugës të tyre në pamjen e jashme, e të shonë njeri unë që a i të kundështojë ata në të gjerët të cilat e të shonë njeri unë të zemrimi Allah subhanu të ala. Mos besimtarë të gjithë të veprimit të tjur që bëjnë, që ofshënë ato në rëgjin halal, apo që ofshënë ato në rëgjin haram, ata i të shonë të gjithë të veprimit në zemrimin Allah subhanu të ala. Sepse ta haram në ka bërë Allah unë haram, kurse halal unë e përdorin për të zemru Allahum, dhe nuk e fal Qëto që përgjësimi me ta, ato që janë veçoritë e tyre, ky është përgjësimi i vërtetë. Ti tingjash aty në atë gjë që janë veçoritë e tyre, e çon njeriu që të bëhet si ta, të marrë zemrimin e Allahut dhe në të kundërt, kur besimtari largohet prej prej pre, përgjësimit të tyre dhe merr autoritetin e tij si besimtar dhe veçoritë e tij si besimtari largohen nga shkaqet që e çojnë njeriu të zemrimin e Allahut. Dhe sa më shumë jetë ke zemra, sa më gjatë zemra më besim dhe sa më shumë të njojë islamin, aqë më shumë ka përta ndirë dhe ka për të rërguar nga rruga e atyre që Allah subhanu e talë e zemurë për tyre. Dhe po cikoshtë Allah i madhurar e ka përmëndu rrugët e atyre që nësurë në parë të Quranet dhe ka të reguar që rruga e vërtet nuk është njësëj se rruga e atyre. Tho të Allah i madhuruar i hdina së rata në mustatili. Në u zonë em në rrugë në drejt Sirata ledhine në amte alejhim Në rrugën atyre të cilëve ti u ke bërë në mirësi Gajirin maghbubi alejhim Jo në rrugën atyre që ti i zemruar prej tyre Në rrugën atyre që kanë marë zemrinjën të tëmë Dhe asë në rrugën atyre U alat dhoallin Dhe asë në rrugën atyre të cilët janë të humbur Edhe këtu hynë Gjdo kush i cili Dhe kata që janë Për cilëve zemruar Allah Gjdo kush i cili ditë vërtet se qata që janë të humbur hi çdo kujt i cili e ka kundërshtuar Allahun në ignorancë, duke mos e ditur që i po bien humbje. Po rruga e këtyre është rrugë t'cille ne na ka mësuar Allahu që në sur nëpër Kur'an që ne duhet distancon nga rrugë. Sepse mos distancim nga rruga do do të thotë që njeriu të humbi nga e vërteta dhe atë lutje ti që thotë i thot, dinë sa të mostafimi është pavlerë për të, sepse ai në të vërtet është bashkuar me të, të humburit dhe fjallë ati në zonë rrëkën e drejtë shpondatit për e gojës ti. Se gjashti. Bashkimim në pamin e jashme dhe në rrugën e tyre të dukshme në me të besimtarve dhe mos besimtarve qonë në përzirin e njerëzë të uvëzuar me njerëzë dhe pa uvëzuar. Qonë në përzirin dë grupëve. A i sa, kushtë i shikosh në rrugë, nuk i dalon. Kushtë i shikosh në rrugë, nuk i dalon. Kushtë i shikosh nuk Dhe kjo më gjeje është realitet që ne e shofim, edhe kjo të shonë që besimtari mos dalon në ata dhe kur nuk dalon, për e tyre normalisht nuk ka problem bëjdeve primet të tyre. Ndërsa në të kunder besimtari ka për dhe tyre që dalon në mos besimtaret, dhe kjo është për e tyre vetare. Ka thëni bërë në kajim Allah më shiroft. Tho duhet që të bëhet dalimi në form të qartë dhe mos përngjasimi në pame në jashme, që kjo tihet më larë për ngjerrsimet në pamjen e brëndshme no, ose në veshjen e brëndshme që është imani. Sepse për ngjerrsimin e njëri prej tyre, doon no, në pamjen e jashme, shon në ngjerrsimin në, në në anën e brëndshme, sipas përngjerrsimit, do sipas sasisë. Dhe kjo është diçka e njohur në realitetin e thotë Ibn Taymi. Jo që nuk është qëllimi thjesht që besimtarë të ndryshë në veshje apo në diçka tjetër nga mosbesimtarët, por qëllimi është që Një prej synimeve më të mëdha, një prej synimeve më të mëdha të Islamit është që njeriu të tërgohet nga ato të shkaqe që e çojnë atë tek pengjasimi me Ta në brëndësi. Dhe profeti sallallahu alejhi vesellem vazdon fjalën e tij. Ka vendosur të ka liruar për umetin lënien dhe largimin prej pengjasimit me Ta në çdo lloj formë. Dhe ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem rruga jon është në kundërshtim me rrugën e mushrikëve. Dhe kjo është një prej rregullave për të cilat ekzistojnë më shumë se 100 argumente, po të bëjmë një kain. Ky është një prej rregullave për të cilën mendojmë më shumë se 100 argumente. Dhe aq sa ka arritur të çeshte deri tek adhurimet, ja adhurimet janë çështje që i do Allahu Subhanu Teala dhe në to Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që nemusin ngjarje më tyre, e jo më në pasën e gjërave të tjera, të cilat janë veçoritë të tyre dhe nuk i bëjnë ato besimtarët, por i bëjnë vetëm mos besimtarët, për njësime tonë tonë në mërishën është një rëndë. Kjo është fjallim në në tëjimit, marrë në libej, ahtameh dhe dhimme, vëllimit të retës paqa 1282, dhe pika e fundit, është që njëri që në gjë natyre, a i, i imitonë ata, edhe i personit që i imitonë, në mërishë që i është më poshtë ati që i imitonë Allahu ka thënë Kur'an, "Ju jeni më të lartë se ju jeni besimtarë." Ju jeni më të lartë nëse jeni besimtarë. Dhe nëse ne u ngjojmë tyre, domethënë ne jemi poshtë tyre, më poshtë se ata. Jemi poshtë sepse po u ngjojmë tyre. Sepse po ecim rrugën e tyre, po i marrim ata shembuj. Ndërkohë që ata, jo vetëm që nuk e vënë në shembuj, por ata në vërtetë janë aq të humbur sa Allah i madhror ka thënë për ta Kur'an që ata janë më të humbur se kafshët. Edhe si mundet që besimtarit të bjer deni të llojgrade që të bëhet si ata apo të ngjajë atyre në ato gjëra të cilat janë veçuari të tyre. Këto janë disa prej arsyeve, të cilat i kanë nxjerr dietarët nga argumentet e Kur'anit dhe Sunnetit, të cilat na nxisin që ne mos u ngjajmë atyre. Profeti sallallahu alejhi vesellem ka thënë në hadithin e saktë që e përmendëm në lutjen dhe në hutben e kaluar, let tebiun nesunen me kana qablatan. Do ndihni rrugën atyre që kanë qenë para jush pëllom për pëllom edhe parakrah për parakrah i ka thënë i durgur al-mahut se derisa thotën hadith edhe sikur të hyjnë ata në vrimën e hardhucës, do hyjnë mbas tyre i ka thënë i durgur al-mahut kush janë ata që do ndjekin afëshifut dhe kristjerët kanë thënë kushtjet për mbytyrë për vetëshifut e kristjerë shikoni muslimanët thotë jo vetëm që u ngjajnë dhe përpiqen të ngjajnë atyre në çdo lloj gjëje në çdo më gjëje qi nuk ështëu momentin e tregut gjithë ngjashmërit e tyre. Por ka arritur në një pikë që mburrëu muslimanin kur ai ngjan mos besimtarëve, mburrëu edhe thotë ja, unë jam unë jam këtu unë më shtuam këmbë këtë. Edhe përfiticit në për për për mënyrë se si ai ka ngritë fenë apo jashtë siç e përdorin mos besimtarët mënyrën e tyre për të shkuar tamam te hadithi që besimtarët do arrijnë në një pikë që do bëhen bishta dhe bën beast, atë do hesen hap pas hapi, do ulin qafën, mos mosbesimtarë ç't bëjnë ato ç't do bëjnë mëpara, do të, të shkojnë mpara atyre dhe do jënë të poshtruar 12 pike derisa kur të hynë mosbesimtarët brehim në, në Hardhucës dhe ne do hynë brehim në Hardhucës. Dhe kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është një prej haditheve që tregojnë për çështjen e gaidit, për gjë që s'ka ndodhur, edhe do ndodhur dhe ja ku ka ndodhur tash në baska i sheku, i shkandodhë dhe kanarë duke ushtu, a i shumë, sa po të bini sahabët, apo të vetë tabjinit, apo mas tyre, dhe qikonë një një tonë, në vdo mërë një veshë se kush për neshë është musliman, a ne, apo ata që ne u njaj me tyre, kush, kush e musliman të vërtet, a ne apo ata? Në kënë gjashmërije me, me, me ta shumë e madhe. Gjithë shumë të rrasë me tonë e buakit e lejfi, dhe buakit e lejfi ka qenë p Edhe skuam profetin sallallahu alaihi dhe selamu dhe shikojmë që mushrikët kishin një pemë në të cilin kishin varur sidh. Kishin varur në top armët e tyre për bereqet. I kishin varur, varur për të pasur bereqet për tyre pse duke menduar se duke i vënë në të formë do kenë do kenë bereqet në luftë kur luftojnë kundër armiqve të tyre. Edhe te buaqet e Leidi ishin vëllëtarë sa kishin fe. I than profetit sallallahu alaihi dhe selamu udhëguroi Allahu Na vëdhënë një pemë si pema e tyre, meqenëse ata kanë pemë të tillë që ti vargën e armut për berëqet. Shikoni gjashmëria. Subhanallahu. Shikoni gjashmëria. Edhe një të gjithë dhomave sot. Kur çafierët bën një gjë, o burrasa vetëm nëse si punën e tyre. Kur ata bën veprim, o burra të bëjmë si punën e tyre. Kur ata përpiqen ta porhapin këto të tyre në formë dhe ne mendojmë se vërtet do ta hapin në një mënyrë të ndryshme në formë. Kur ata futun vrim në hartën e hartës dhe ne mos tyre direkt. Subhanallahu. Kjo është tamam vërtetimi saqë ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, ha dihet në rrugën aty që ka qenë më parë. Do mundu tonj janë aty dhe i thonoi dugoj Allah, na bëjni një pemë siç kanë ata një pemë aty mësuesi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë tregon që në disa raste i takon mësuesi që të nxjefet ku ndodhin gjërat më vështira se punë e saj. I thot Allahu akbar, Allahu akbar. Kjo është të mëmë rrugët të pardë. Vëllaj, pashë Allah o keni thëmë, si që thëmë Benisailit Musës, o Musësaj në bëjt dhe neve një idhull, një zot, si kurse ka kjo popullu një zot që adhorej. Hëtë Allah o e këdër. Fëtë si që thëmë Benisailit Musës, në bëjt dhe neve një statu i që të adhorej, si kurse ka kjo popullu statu i që adhorej. Këshu dhe musimënë të sotë, i thonë njëjë tjetër dhe i thonë parve tyre në bëndën bënd dhe në statuje që ti ardhojnë me to si kur se kanë mos besintare statuje që ti ardhojnë me to kemi arritur dhe nëtë dhe grade që për përpikim e ti njëjnë me tjë dhe njëjnë me, me im, të imë të të jetës tom edhe pse në to njëjë njëjë nukra ashtë një lojë nevojë e fjesht nevojë ashtë për të dukur së si jata fjesht për të dukur së si jata Kjo është e njashëmëria për të cilës pritet vetëmse, humbje. Ka thënë të nëshekë Hulisar me mëtejmije. Tha të shkaku. Që i ka, që i ka quar njerëzit në humbje, historikisht, ka qënë përngjasimi me mëzbësim të artë. Më në shikoni sa e rëndishme, sa ma dhështore, që që e përngjasimi mëzbësim të artë, sa e rëndesh të ka lojë madhurë, sa, kjo ka qënë shkaku që kanë humbër. Që kanë humbër ka të reguar që Mekasit kënë qënë në fejnë e Ibrahimit a.s. Dhejërsa, shkoj i pari të të të të të të të i sili ishte Amur ibn Luhay, ishte i pari fisit huzaa, edhe i pari Mekas natëko, sëpse fisit huzaa ka qenë atëko i sili drejton të qaban. Edhe shkojnë shantë, ndërkoj që Mekasit ishin në, në fejnë i Ibrahimit a nëroni vetëm Allah, nuk i bënë shukë Allah subhano wa ta'ala. Shkojnë shantë, edhe shikonat ati që mëzbesim të arët adhorin satujat edhe men një satuj me vetët e cilë e qurshë huben e merë atë edhe u aqon meka zre dhe u thot u sola një feje si, si kurse bëjnë si kurse kër, kanë në mëshriket edhe duke u përnjësurë me ta e qoj feje në shirkut në mek dheja i sa shkojnë kone e profetët sëren 360 dhe ti e vëj edhe këshu fëllon humja me i përnjësim të vogënë pasi zmadholni për njësim më të madh, pasi më të madh, pasi më të madh derisa rruga e besimtarëve të duken pa mendje, sigurisht e njëta rruga që një, kanë ka mosbesimtarët, edhe kjo çon humbje dhe kjo humbje çon në zjarrin e xhehenemit. Dhe kush jeton me një popull, sikurse ka thënë Amr ibn al-As, thot kush vesh veshin vesh e tyre, se vişen përftrim, thot, dhe vendos sa të rrypini përftrimën brez. Dhe ndërton në shtëpitë e tyre dhe feston festat e tyre ai do rinqallë me ta ditën e gjykimit. Do të rinqallë me ta ditën e gjykimit. Edhe çështja e përgjësimit ytyre ka shumë më shumë pika. Logarit kur ibn Fayyol thotë që profeti sallallahu alajhi wasallam të çështë ka përmendur në më shumë se 100 argumente. Kjo tregon që çështja që, është e madhe dhe shvolu shumë gjë për të në shumë argumente, në shumë detaje të ndryshme lulallahu te madhuar ta rruaj, na ruaj nga rruga e humbjes, na bëj për ty që largon nga përgjësimi në mënyrë të saktë. Alhamdulillah, o salatu, o salamu, o ala rasullu, o ala ali, o ala ali, o ala ali, o ala ali, o ala ali, o ala ali. Kushe shkaku i ti ka quar muslimane në bërgjësimin mëzër shumëtarat? Shkurtimi shkaku ka qënë e pare gjështë mos mjohën një e ligjeve të thesë. Shikopësh unë për të qeshën për cilën bërflasën një konkretishtë. Unë kam përthu e si një sigurit të përafrët me në 100% që shumim se muslimane nuk kanë dhjeni për të gjë. E johu pasë për detajet e kësaj çështje, secilat po ti po ti djebësintar do çuditet, ndëan argumente të qarta që, që ndodhen në Kur'an dhe Sunet. Sikur se i përmend disa për atyrin mësimin në vitën mësimi e kaluar. Gjithashtu, së dyti. Çka tjetër është devijimi nga dije e Kur'anit dhe Sunetit. Kur njeriu nuk e zbeton Kur'anin dhe Sunetin siç duhet normalisht, kjo do të çojë atë që ai thonë ngjajë mosbesimtarve sepse dy rrug janë, o e vërtetë apo e kotë. Për ndaj Allah i madhruar ka thënë i hdhinën siratë al-mustëtim, në uldzonë rrugën e drejtë, siratë al-ledinë, në sirat al amë të alehim, në rrugën e të ujë që i ku ke bërë mirësi, dhe pas taj ka thënë gëjnë mëgdubi alehimu në të bëllinë, jo në rrugën e të ujë që i marë, kanë marë zemrinin të tëndë, dhe asë në rrugën e të ujë që i humbur, për të reguar që në basë rrugës vërtetë, vetëm së rrugë Shqy që lënia e argumenteve të Kuranit dhe Sunetit dhe mos ndikja e tyre dhe mos votimi i tyre ka çuar një njerëz në përgjysmim në mënyrë të dëmshme. Së treti, çka tjetër është dobësia e edukimit të brezit. E normalisht u ka ardhur për disa arsye, një parësyve sepse ne jemi rritur në një brez tjetër ose baballat tan kanë jetuar në një kohë tjetër, dhe kjo tregon se takimi i parësisë brezit që po vjen, që, që të edukojë fëmijët e tyre që të ruhen prej përgjysmimit, sepse Prindi ka porjesit madhe kundrejt fmijës tij dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo fëmijë lind në natyrën e pastër islame dhe prindi diën ata cilët e bën ata çifut ose krishter ose mexhus ose çdo fë tjetër hadithe është i saktë ata e bëjë njëri njëriun që të humbi fëmin e tij dhe duke mos edukuar si duhet fëmin fillon fmija pasur gjangë atyre dhe fillon pasaj feston festat e tyre përpiqet që të përgjigësojë tyre në veprimet e tyre Ne përshëndetet e dhëtyre më radhë çdo gjë që është veçori e tyre. E katërta. Adopsia muslimane. Është vërtet dobësia që një popull kur ai është i dobët përpiqet të ngjajë një popull që është i fortë. Kjo është atyri e njerëzimit. Njeriu gjithmonë përpiqet të hesë më i fortë. Dhe dobësia muslimanëve në përgjithësi në gjithë botën i sa më ka çuar që ata të përgjigësohen me popujt e tjerë të, të cilët janë më të fortë tani në këtë jetë. Edhe kjo gjë ka bërë që ata të humbin në formë të dyfish. E para është që nuk patën mundsi të ruajnin fenë tyre, dhe ishin shumë dobët. E dyta është që ata krijuan një lloj pëlqimit në zemrat e tyre, pëlqim ndaj fesë dhe ndaj rrugës së mosbesimtarëve dhe kjo i çoi në humbin e dyfish. Zgjidhja është se cili sa ka vetëm vetëm Allahu subhanahu wa taala ndonë kur ai dëshirojë që ti mëshirojë ata. S'testi Jan hilet e mosbesimtarëve që kanë përdorur dhe kurthët e tyre që kanë përdorur kundër muslimanëve që ata tifosin ata në pronësinë e rrugës. Madje ata gëzohen kur besimtari dhe muslimanët, muslimanët shkojnë edhe u përgërdësojnë mosbesimtarët, gëzohen me një gëzim shumë shumë të madh. Dhe për këtë ata embohtëkur që që ta lërgojnë gruan muslimane nga xhijabi. Sepse xhijabi është një dallues i madh në mid grave besimtare dhe grave mosbesimtare. Është një dallues shumë i madh. Hijabi është dallues shumë i madh. Pse ne themi që një gruaj që ka vendosur xhamin nuk është që e fikur? Por pamë në jashtë kur ti e shikon, një grua mëshamil kupton drejt që është besimtare. Sepse xhijabi është dallues shumë i madh ndërmjet besimtarëve dhe mosbesimtarëve dhe, dhe, mos dhe për këtë arsye ata kanë rendur në emër të të drejtave të njerëzit që ta largojnë gruan muslimane nga nderi i saj, nga pasuria e saj dhe nga rregullat e hijabit. Duke e futur atë, rreth parë duke nxitur që ata zbukurojnë hijabin ta ngushtojëtë, ta shkurtojëtë dhe mundësisht të heqët të fare në emër të të drejtëve të gruës duke pretenduar që islami ja ku fizon të drejtëve të gruës duke pretenduar që islami e torturon gruën duke pretenduar që islami e ku fizon gruën e mëral ndërkohë që e vërdeta nuk është shumë për kundër zi gruaj në islam është mbretëresh gruaj në fejnë islam në vezë është mbretëresh të gjithë familjarët e rendin për të shërbyrë e saj. Burri rrua ndërë në saj, i si e për të mërë dhe për të pyrë, i si e për të veshur dhe për të mbakurë e saj, dhe kujdesit për te në zdojnë aspek që mosënojët e keqë e saj. Kurse gruat të mosbesim të arët, ajo dhe dhe dali për jashtët për nësi burri, duhet të vuaj, vuajtët e që vuajnë burri në jetën e vështirë t Po përsenis në jetën e ujqërvë të cilën nuk më shiron askënd, edhe përpiqen se si ta përdorin gruan duke siguruar dobësinë e saj, por interesat e tyre e fsharaqe ndërkohë që i ishte më kanë dhëruar gruan. Dhe i ka thënë asaj vijëh hijabin që mos e pçonoi njerin. Kurse gruaja tek mosdësin var dal pa hijab dhe çdo kush i hedh syk tek ajo dhe josh tokën rrugë dhe këndruf, edhe mund ta ngasojmë me fjalë, mund ta ngasojmë me vepra dhe çdo gjë e tjera që mund i ndodhë asaj. Mbije, mos u çudisni që nëse mosbesimtaret vendosin dhe ligjin në bazë të rregullave. M'kan treguar ca vëllezërm muslimanë që ndonë këtu me ju. Që në një përsëritje përrhendimore, kanë vendosur një ligj të tillë, që nëse një burrë prodhon një grua, shikohet veshja që ka pasur veshura e grua. Nëse veshja s'ka qenë serioze, dënimi i prodhënës është më i rëndë. Ndërsa nëse veshja e saj ka qenë yoshëse dhe ekstravogante, vetëm heqës në burrave. Dënimi saq, dënimi i tij është shumë shumë i lehtë. Pse? Sepse ajo vet bëhet, ajo vet bëhet tërhiqën e burrëve dhe, dhe pastaj thot pse më pardulojnë, pse më prekin, pse më cënojnë, pse pse më rradh. Normalisht që kjo është ajo që meriton ajo vet sepse ka zgjeduar për vetën e vet dhe kjo është drejta e gruas të cilën përcijnë fazën ata. Edhe shto domoshta ata kanë tur dhe kurrë të tjera ku në muslimanë që ata të zgjen nga fyja e tyre dhe nga veçoritë e fesë vërtetë Sikurse, edhe, dhe kjo shpiga tjetër, sikurse dhe medjet kanë pasur, kanë lujtu rëllin që luan luani në pyllin e kafshove në devijimin e besintareve nga e vërteta. A të rëllin që luan luani që është mbreti, dhe më dhe një pyllit, të, të rëllin ka lujtu dhe medjet në shkatrimin njërëzve dhe në nëzirë e të e nga e vërteta dhe në arritin, dhe në të piqë besintare dhe mos besintare mos dallon një kjetin pare, po tjenë njësojn Dhe kjo kjo që ka ndodhur duke përdor të gjitha emisionën të tyre, me të gjitha format duke ngritu lartë njërës më tullës shëqëris, i moralistët, homoseksualet, hajdutët, vrasësit, mashtrusit, gjinjështarët, me të gjitha format dhe gjitha pisliku i gjitha të njërësit të cilët drejtojnë. Nuk e kam problemat të nëse një moralistë, më di moraliteti, homoseksualizmi, vjedhja, Mas trimi korrupsioni ka nëpjesë pandashme të shoqërisë, të cilën vetë ata e kanë quritur dhe kanë thënë që shoqëria nuk funksionon pa korrupsion, sikurse nuk funksionon motori pa lubrifikant. Edhe këta janë dhier në media sikur këta janë shembull i shoqërisë. Mendo pak ku shëqëris, janë shembulli shoqërisë në ato të cilët janë njerëzit më të ulët shoqërisë, janë hajdutët më të mëdhenj, të cilët vjedhin miliarda, nëse njerzit janë poshtë, sikur në tyre vjedhin e me vjen me çika, vjen me duar, ata vjen në buldozier. Çfarë mund, shakiris, mund dhe, mieris, mirët, ahead, psaj, bostryre, të bëj më pas? Kur ata janë shembull i shoqërisë. Çfarë mund të bëjmë ne njerëzit normalisht, kur këta shfaqet të njerëz të mirë, këta janë shembull i shoqërisë, njerëzit pasaj, njerëzit e tjerë që po të mashtruan ose tyre do bënë së muri këto këta janë shembullion, atë kështu ne do bënë gjithë së muri këtyre. Dhe kështu po shfaqur ekiçi në pamjen e të mirës i është bërë një reklam aq më dështorës se si nuk i është bërë ndonjëherë në, në historikun e njerëzimit dhe kjo ka çuar që njerëzit pastaj të bien prej kësaj gjëje dhe normalisht prej kësaj gjëje, kompreme mediave kanë rënë ato civile, të cilët e kanë dëshiuar për këtë gjë e josdokush, në sallonë mëdorë të rruajt duke humbjes së së fundi po u tregoi Vlezër, disa referenca libër se cilët nga cilët unë kam marrë pse dhëna që u dhash, se bazë disa njerëz mund mundu duket të çuditshme, mundu duket se oposizioni i fetre Dhe po tregoj për librat, është libri Tuhasra at-Mustaqim, të cili ka shkruar shehku Al-Albani, ka folur për çështje shumë gjaje, do t'rregohet në vitet e kaluara, ka një libër dy vëllime për të çështjet, Ahkam Ahlidhme, të cili ka shkruar Ibn Taym, tre vëllime, që ka folur për çështjet e tilla, el-Furusiye, të cili ka shkruar po Ibn Taym, at-Taqlid wa at-Tabi'iyye, të cili ka shkruar gjithë tjetër, në të shehbe biqom wa huwa minhu, dhe një libër tjetër gjithashtu Xhildbab al-Marat al-Muslim, të cili ka shkruar sheh Al-Albani, ka folur për të çështje edhe një numër fëtëvashtë të komisionit për hershëm të, të, të djetarën të Arabi Saudite, të cilë kanë folë në gjere i gjatë për të qështën në libër të tyre dhe në fëtëvashtë që kanë dhëmë, por problemi ojnë që ne nuk ledzëjmë, ne nuk dhëgjëmë, ne nuk, nuk i ledzëmë, arkumën dhe Koran e të sunet dhe felgjët djetarë për ndë dhe ne nuk i tim të qështënja. Kjo është përse e për keqytë bësto.